Не було таких, то були інші, може й тяжчі, там, де безсилою виявляється медицина, виступає в дію природа. Я краще за неї знав, що сказав Мічурін про милості, які треба брати у природу, і повіз Оксану до київських світил. До них приїздила навіть шахиня Сорея, які загрожувала розлучення з шахом, коли вона не народить йому спадкоємця трону. Сорої світила не помогли, не допомогли вони і Оксані. Обстеження не дали ніяких наслідків, а всі органи здорові і неушкоджені, але організм отруюється, очевидно, десь порушено імунну систему. Медицина тут, на жаль, безсила. Треба всі сподівання покласти на самий організм, на його природні сили, на стійкість і опір. Треба створити всі умови, забезпечити спокій, стежити за. Тоді я подумав, чому я доктор наук по ріллі, корінцях і колосках, а не доктор медичних наук? Хвилина розпачу. А більше вже не доводилося так думати ніколи. Той січневий мороз був чорний, бо все сталося вночі. Оксана покликала мене, ледь прошепотівши з сусідньої кімнати Мико. Але я почув той шепіт, схопився за столу, за яким сидів над якою ученою книжкою, метнувся до неї. «Що тобі, моя мила?» Вона лежала на підбитих подушках, дивилася своїми довгими очима на мене, і не на мене, а кудись у незнанні мені простори, не стогнала, не виказувала жодною рисочкою обличчя своїх страждань, тихо промовила «Микола, я, мабуть, умираю». Я упав біля постелі на коліна, мовчки, ухопив її руки, вцілував їх, притискав собі до горла, так ніби сам умирав. А вона знову сказала спокійно і просто «Я вмираю, Микола». «Що тобі? Якісь болі? Може, почалися пологи?» «Пологи рано. Ще ж сім місяців, і не болить нічого. Все ніби вмерло. «Ти цілуєш мені руки, а я й не чую». «Нічого вже не чую, як не жива. Я повезу тебе в лікарню. Навіщо? Нічого не поможе. Дурниці! Я зараз же повезу тебе. Я підніму весь район. Тримайся, Оксанонько. Я не віддам тебе. Ні, ні. Я побіг у двір, де стояла наша недавно придбана Волга. Нічні завірюхи загортали її снігом. Я щоранку відкопував машину, так ніби сподівався, що доведеться отак раптово виїздити». Запустивши двигун і нагрівши салон, я вимустив заднє сидіння матрацами, загорнув Оксану в кожуха, приніс до машини, позамикав двері, сів за кермо. Ну, мала, тримайся півгодини, і ми зколошкуємо всю районну медицину. Оксана мовчала. І тільки коли ми виїхали за Сківські терни і поминули те місце, де поховали колись професора Черкаса, вона покликала Мико. Я стишив машину, перегнувся до неї. «Що, Оксаненько? «Щоки мені дерев'яніють», – тихо сказала вона. Я зупинив машину, перегнувся через своє сидіння, приклав долоні до її щік. «Я нічого не відчуваю, мала, гарячі щоки, тобі, мабуть, здалося». Не здалося, вони вже мертві. Все тіло у вогні, а щоки, як крига. Я вискочив з машини, відчинив задні дверцята, втулився поряд з Оксаною, став обціловити її щоки. Вона затихла і не скаржилася більше. Мабуть, можна було їхати далі. Треба було їхати. Я скочив до керма, натиснув на педаль газу, помчав у чорний мороз, але знов тихий і болісне. О, мої щоки! Вже й не знаю, скільки разів зупиняв я машину і обціловував Оксані щоки і плакав від власного безсилля, а тоді знову рвався крізь чорний мороз, поки нарешті опинився перед будинком райлікарні. Довга глиняна споруда поставлена не відколи і не знати навіщо, а вже за радянською владою пристосована під лікарню. Сталінське піклування про здоров'я трудящих, торжество переваг безкоштовного лікування. Чергова лікарка не впустила мене далі тісних, темних сіний, злякано замахала руками, куди-куди, мороз, сніг, антисанітарія. Радянська лікарня ще не приступніша за радянську тюрму. Краще їй не потикатися ні туди,